перед усім на ньому і на його переживанні і сприйманні, маємо до діла з рефлексивними настановами. І одні, і другі настанови, як предметові, так і рефлексивні, можуть мати на меті тільки пасивно сприймати те, на що вони звертаються, зрікаючися всякого змагання до його зміни. Або навпаки, вони можуть сприймати на те, щоб сприйняте перетворити. Залежно від того, вони діляться на контемплятивні, тобто споглядальні, і активні, діючі. Поміж одними і другими можна розрізнити дальші підроди, відміни, про які в міру потреби буде мова. В основу розрізнення предметових і рефлексивних настанов лягла протиставність поміж предметом і підметом. Але вона не остаточна. Можуть існувати, правда, виняткові психічні стани, що в них «я» зливається в містичний екстазі з назверхній дійсністю – божеською чи космічною. Тоді мали б ми містичну настанову. Існує врешті така можливість – протиставність, Підмету і предмету не щізає зовсім, але проте зменшується та перемагається в процесі руху, що його Платон називає Еросом, у якому людина, отже підмет, почуває себе охопленою тотальністю, суттю світу, отже предмету. Ця нелегка доаналізування світосприймальна настанова, що її зразком може бути злиття того, хто любить і улюбленим у почутті любови, називається за Ясперсом ентузіастичною. Тепер ставимо собі питання, яке з перечислених і тільки натяками зазначених світосприймальних настанов можуть собі знайти місце в українській психічній структурі, чи може навіть за законностями характерології з неї безпосередньо виникають? Відповідь на це питання зв'язана з пізнанням поодиноких аспектів української психіки та її цілости. Аспекти української психічної структури у відношенні до світосприймальних настанов. Один із можливих шляхів до пізнання української психіки вказали ми в нашій етнопсихологічній праці в енциклопедії «Українознавства». А саме підхід генетичного пояснення. Він основувався на спробі визначити чинники, які впливали на формування національної душі, потім визначити напрямок і до деякої міри глибину їх дії. На цій підставі можна б вияснити деякі психічні аспекти Конфігурації психічних притаманностей уроблювані, формовані тими чинниками, ті чинники це расовий, географічний, історичний, соціологічний, культуроморфічний, доглибно психічний. Окремі аспекти, а особливо історичний, соціологічний і культуроморфічний, треба розглядати не тільки динамічно, Себто не тільки з погляду чинників, що формують психіку, але й одночасно і статично, як висліди формуючої дії, як вияви формованої психіки в історичному, соціальному, культурному житті. В расовому аспекті української психіки йдеться нам про признану в принципі сучасної психологією пов'язаність тіла, сома і душі, психи. Отже, про самотопсихічну чи морфопсихологічну пов'язаність на зверхня форма постаті морфи виявляє в деякій мірі душевну внутрішність психи, два головні расові складники української нації остійська раса 27% для якої характеристичною є заокругленість і якої повним символом була б куля і динарська раса – 44%, що її фізіономіка і жестика знаходили свій вираз у ламаній лінії – зигзаг. Інтерпретуючи форму тіла,